Beraz, bako azartea eriburu zaitze itera, eta horretarako, ba, larraitzu garte mendia gotsoa, de alaitza, eta horrela orkesten dugu, kronika berezi honetan, bi abizenekin, gaur berezi azaten dugu kronika, izan ere, bueno, ba, e, gure kronikalariaren artelanak, eta bere ibilbide artistikoa baita ere sagutzeko izango dugu. Zer moduz, Ongion Ongi, Beraz, bueno, e, esan dako, eh, guazen pixka bat zure ibilbideaz bideaz hitz eta baita ere, bueno, ba, zure lanak modu batean e, edo bestean baita ere, ba, e, esagutzera, eh. Sarreratxegoan moduan esango dugu, bo, ironen, sortu zinela, mila eta da, larogeita iruan, eh? eta egun oi bizi. Zarela. Formakuntzari dago gionez, 2000 eta 2000 artean, arte derretan, licentziatura izan eh, zara, 2000 eta 2000 eta bostean eh, Erasmus, eh, bat eh, izan zenun, Akademia Dibel Arti Perusia, hau da, Italian, eh, bertan, vai, vai, vai. bertan, bertan eh, izan zinen. Eee, bueno, ba, 2008 baitare, joako Unibertsitatean arkazki gintza, ikastaroa, egin zenuen, 2008-2006an, irungo zenameka eskolan, e, ba, teknika zenamikoak ikastaroa, ere, burutu, Zenuen, eta 2008 e, eta 2006an, ba, Carmen Moura Markolariaren estudioan ba, pintura, topaketan ere parte hartu duzu. Erakuzketai dago kionez, bueno, ba, baitare horri bilbide zabaladuzu. Eh? 2006an, zeiko guztai eta bustuan, olio erakuzketa, giza figura eta e, paisaia, irungo hazia kulturel kartean. 2006 piko urrian olio erakuzketa, paisaiak, Grose tabernan, Donostian, 2008ko, maiatzean, olio erakuzketa, diseinu dendan, e, Donostian, ere bai, eta 2008ko, ustaia eta buztuan, olio erakuzketa, emakume, gorputza eta paisaia, irungo e, kabigorre batean eoan, 2008ko, ustaia eta buztuan, olio giza figura eta paisaiaak, usurbirgo, Artzabal, eh, ba, jatetxean, gero baita ere, ba, parte hartze kolektiboak izan dituzu, mm. hor, eh, aipatuko bueno, ba, ditugu batzuk, eh, 2008ko e. ekainean olio eta pintura eh, eta ikatzezko marrazkiak irungo laboral eh, kutsa erakuz eh, lekuan, 2008ko abenduan, plater, ceramikoan, japenin, gugen jaineko berazate giren eh, bueno, ba, jatetxean, baitare, E, bertan, er, erako esketa egintzen un, Bilbon. Bi mila eta malauko guztaiaren, e, bueno, ba, sortzian, zuzeneko margoketa, japenin e, gaia, e, izango zen, ba, gorputza, emakumea eta edertasuna eta horrela, bono, e, igualdenak ez ditugu aipatuko baina <laughs> bai, ipatuko, bainan, e, bain esango dugu askenekua, baina bina bila eta ogeita iruko, iasko ekanean oi hartzuko Elizalde herri eskolan, e, ikaslekin ba, mahargotutako horma, Irudia dia, eh? besteak, best, ez dakit baten bat azpimarratu nahi duzun, horrela bueno, Be, pixka berezi. Dena, ja, dena dira bereziak eta, eta kutxunak, guaina, bueno, egia da, egian, e, ola, e, pio arojaren neungarren urte urrenean, e, irunen ere udaletxeak hartu ninduela, eta, bueno, agutatu ninduela, eta ikaslekin batera egin duela ere beste, Ormeirudi potentea handi bat, uh -huh. agian hori. Bai, et, et, eta gainera esango dugu. Eh? Horriburuz haritu genela baitaren bere momentuan antzeta irratian, eh? Be, ba, zabalkundea izan zuelako baitare lan horrek, eh? eta baitare artista beraren familia gerturatu zen, eta oso eskertuak zegoen ba, lan eta obra eh, horrekin. Beraz, bueno, larraiz, eh, aipatuko ditugu, bueno, aukeratu eh, dituzu lau, egin, eh, lan, lagu, bueno, margo, hoi ekaipatu aurretik, e, bueno, ba, e, uste prestatua baduzula, ba, da, testutxo bat, eta irakurreko dugu sarrera moduan, ez da? Bai, bai, hola, pentsatuet, bueno, nere gaia hola sarrera gitxan bateko, e, ba, nabila azkeneko proiektuan, paisaiaren inguruan lanean, eta prestatuitut lauiz, ba, pixka bat, e, entzuleak ulerde zanez, zertan abilen. Ba, bueno, Arzikoneiz, niretzat natura inspirazio iturri aberatsa da. Paisaia desberdinak bisitatuz, naturako elementuak behatuz eta ingurunearekin konektatuz, hobeto ulert ditzaket nire inspirazioan aurki ditzakeden ikuspuntuak. Paisaia akastertzea artisten hiztegi bisuala zabaltzeko modu bikaina da. Baso ostotxuetatik, basa idorretara, ingurune bakoitzak kolore, ehundura eta ezaugarre natural paregabeak eskaintzen ditu. Hainbaldeku bisitatzean, bertatik bertara, esperimentatu ditzaket, paisaia bakoitzan, nabardurak, ingurunearekin loturak, pertsonalak garatzen ditu dealarik. Naturan murgilduz ispiratzen naiz, mendietan zehar mendi ibiliak eginez, hondartzan paseatuz, edo zelaibatean eserita, bertan nagoela, aurrean daukadana ikusiz. Naturaren ikuspegi soinu eta sentsazioetan e, murgiltzean benetako estimu eta lotura emozionalez busti naiteke, nire lanak sortzeko. Bueno, sarrera gisa, ja eh, mm -hmm. kokatzen gara, eh, pixka baitare zure, bueno, ba, e, arteari dago, dago kion ikuspuntu horretan, bai. bai. Paisaiak asko, aipatu izan ditugu, e, ekin toson, bueno, e, esposizio erakuzketa hauetan, paisaiak, gizakia, pertsonak, bai. bueno, e, paisaietaz harituko gara bereziki, bai. Bai. E, datozen e, e, minutuetan, eta horrela, bueno, ba, hasiko gara, bueno, lehen lanarekin, Nei. Ondo iruitzen balima saizu. E, bueno, azkeneko proiektu proiektu kokatzen da, eh, ze ditugun lan, e, hauek eta, bueno, ba, sarrira gisa eh Patrisiko bidea e, izenburua duen lana, ze dugu. Bai. Hor entzuleako lokatzeko paisaia Eh, hau irunen, eh, ba, irungo samartzean eh, lehen mendiaren inguruko eh, basoaren eh, gune batean, eko dago ez da. Bueno, zer esan dezakegu eh, lan honi buruz. Bai, ba bueno, eh, autatu duan lan hau, eh, sanberra daukat eh, direla beste, hainbeste, bat dakitzen batean lanen, eh, multzoka da horrean lan bat ibili e, nintzen, ba, esaterako Dolomarinarekin batera, elkarrizketatu genu lehen artistarekin batera, ba, basorik baso, antxe, e, eta behiratzen genituen koloreak, e, argiak, e, horrek sortzen zuen mistiko zeha hori, eta furgoarekin antxe joaten ginen, bazter batean aparkatu, eta ikusten genuena, ba, saiatzen ginen, gure oialean transmititzen. Eta bai bilbide hori guztetan, ba, imajinatua ibili ginen pare bat urte margotzen, ba, hoietako bat aukeratu dut. Eta kasu honetan, ba, bai nerezako beresila den baleku bat, eskutunagian irundarra den entzulea kulertuko du, ez? Ba, Patrixiko bidea da Bertan onduan Patrixi izeneko eh, jatetxe bat dagoelako ta handik bera ba jaisten den pista pista bat, ba. Ormigoizko pistaba da, loizeko amarrak edo ziren aitor bai. eta orduan eguzkiak ikusten dugu neko e, eskubian gorantzeola eta orduan ematen zuen itzalak, ez? E, Osopolita da bideo hori, zuk ere zagutzen duzu, esan diazude zaitor. Bai. Antxe, en, badire naranja, pilo, zuaitza bat abestearekin badiru di besarkatu iten direla. Uhum. Eta gero, asko maite dut, nola, e, puntu horretan justo, e, pistak bideak egiten duen horrelako ele bat eta sortzen zuen joku hori, hori asko gustatu zitzaidan. Eta gero ba, lurrean e, zuaitzek eragiten zuten e, kolore bazirudien beste paisaje batez, itzaloiekin. Hori asko guztatu zitzaidan momentu horretan eta bertan kabaietea jarri eta margotu nuen. Naiko kolore biziak agertzen dira, egia da guzki bete-bete zegoela Eta saiatzena izena da pixka bat, e, bertan ikusten dudana... E, Esentzian edo, ez? Margoarekin, bai. e, bertan, e, sentitududan goxotasun edo berotasun hori isladatzen ere oialean, ez? Uhum. Kaso honetan, e, noez margotogoa izan zen, hau da, udazkena zen? Bai, hau da, gutxi gora bera, pandemiaren aurretik bi mila eta hogeita, hogei eta Bimila, meretzi ez dut osungi gogoratzen. Egia <gül> da, e, apuntatua bai. dudala eta zut jarri. Meretzi hogei, horre bai. inguruan. <gül> <gül> bueno, ba, horre, eh? ikusten ditugu, ba, kolore ezberdinak, olio jarlaren gainean egindako lan bat da, irorogeita bostbider, berrogeita malau, sentimetrotako e, e, o sea, kuadroa, lana, eta eta bueno, paisaia oso, oso adirazgarria, oso adirazgarria, <gül> benetan, hori e, lehenengo bono, ba, lanari dago kionez urrengoan ikusten ditugu baitare urrengo lana e, aipatuko dugu horre kolore ezberdin batzuk e, no. sartzen e, dituzu no. baina bono baitare bat da bueno, guazen pixka bate horri buruz e. bai, ba begira bigarren fase hau edo saiatu nahiz e, pixka bate ikusleari gero gueborrian sartzeko aukera lima du beharak e, ulerde zan. Bigarren fase hau e, estudioan egin dut eta egiten dudana da aldituan hainbeste paisai hoietatik zatitxoetan edo lupa hartzen dio nere begiari eta zatitxoietan e, argi hoietan kolore hoietan fijatu egiten naiz. Kasu hauetan hiru hiru lan hauetan e, erabiliduan teknika bera da beti normalean olioarekin margotzen dut nik erosoen sentitzen naizelako eta maite dualako. Eta hiru haue, hauek inditut e, paperaren gainean, kartulina potolo baten gainean. Eta e, bilatzen nuen zen e, lupa hori ez, kuadro e, hoietan e, gustu zaidan zatitxo horren, e, ze azkar bat, e, izango baliz apunte azkar bat bezala egine nuen. Eta orduan duan, e, ateratzen ziren e, bapaisaiak badu horrendik e, indarra, baina ia ja astrak edo joan daitekeen em, ibilbidea edo bilatzen nuen, ez? Ja zatitxo horretan. Egia da oraindik antzemandan daitekeela agian, ez? Perspektiba bat edo peisaje bat edo, ez? Baina egia da em, badagola pintzela da solteagoa edo nabarmentzen dena eta gero em, garrantzia eman dio asko koloreari, koloreari eta trazu horreri. E, freskotasun horreri. Lehenengoan, nahiko kolore bat e, lehenengo kuadroan aipatu dugunaren e, pista horren zati hori esan di e du hauela bai. bat bai. Pista hori pix zun batu ezela, ez zela ez, uh -huh. begiratu dut, eta bai. hortan fijatu naiz. Bigarrenean aldiz, bartu ba, dut Puxka bat, ezkerrian beste kuadro batean neukan, puxka baten zuaitz multzoka da bat, horreta gustatzen zitzaeean asko, iaia, ia, e, kuadroa banatuko bagenu e, moztu erditik antabeko aldea begiratu zantziteken kuadroa astrakto ba, bat, ez? A, koloreko pintzeladak. Bai. Gustatzen zait pixkat, hori e, bi, bideo honetan e, astraitzea pixkat e, figuratiboa den horretan, ez? ez aitzetatik edo bideetatik astraitu eta kolore koloreatetrazuari, argiari garrantzea eman eta saiatu naiz horretan, ez? Eta irugarrenean ere, agian figuratiboa ba, bideo hori berriz, eske banuan ez da gizar bide bai, horrekin. Bai, bai. Baina, adibidez, e, maite dut, irugarren honetan, e, goiko aldea begiratuko bagenu ez, e, zuaitzak edo trazo hori sortzen duen segida horren dinamika hori ez. Iaia bai. e, beste kuadro bat izan zitekena, ez? Bai. Erditik Dirudin, moztu eta goiko aldea. Hori da, dirudi, kuadroa bai. e, osatitzen e, duzula bitan eta bi kuadro, azbertzen bai. girela hori. Bai, e, bai, e, banabil orain, e, nahiko proiektuonekin, bueno, lau bost urte dara mazgit, baina e, banabil orta, nez, e, pixka eta e, nere tx, begiaz, bazirudien, errepikapen batean sartzen harin intzela basoekin, eta orduan e, behar nuen hortik irtenez, eta estudioan nintzela eta kuadro guztia behiratzen itu, elasaten honla, zerbait hor, zerbait harakatu behar duzu, zer enora indik... E, E, gustatzen zaizkitez, paisaien kontua, baina ez nuena nahi, nahi figuratik, maite ditut koloreak. Eta hori egia da karreratik, eh? pasatu zaidala koloren, koloren kontua. Mm -hmm. e, eta e, horregatik e, antzemat, e, aukeratzen ditut e, puxka horiek lupa hori eta koloretan fijatu. Egia da, esaten duzun, agian bitan banatuta badiru di bicuadro, bai, bai, zan bi kuadro bai, zanteke. Mm bai, -hmm. bai, bai. Eta bueno, ba, asken lanari dagokionez, esango dugu hor bai badagola zoom moduko. Eh, bat lupa, eh, berriro Dai. jartzen du sola hor. Eh, dira koloreak, dudarik eh, gabe, besteak beste, eh, baina hor urdina saltzen duzu. Horia presentzia hondia du. Dai. Laranja, eh, bueno, eta Bae. eta, bueno, zoaitzetan e, biltza e, Bueno, zer, haipatu esakagur azkeneko lan honi kuadro honi buruz? Ba, iba begira, deitu diot kolore biziak uh -huh. Zeia, ja, zentratu nahiz hau ja izango zen azkeneko fasean e, edo azkeneko puzkan biltzen na, nabien nortan hau neko kuadro berria da lengo dula bihazten noski margotutakoa Eta, bai, e, orain dikkan e, agertzen dira hor bizuaitz, baina, bueno, pentsatu nahi dute e, ikusleak bizuaitz edo bi figura edo astraitu daiteken zerbaitera iritsi nahi eta bai garrantzi ematen dira dela koloreari. Ez daki zergatik, baina ateratzen zait kolore bizia, ez, e, ezakit fase honetan e, bai horiak urdinak e, ateratzen zait gite, egia e, da egiten ditu dela. Eta e, maite dut asko kolorebizien kontraste hori, eta gero hemen e, konturatzen baseea ere oal gainekoa dela eta traoaz gain, ez aurreko hiuetan ikusi dugu ba, zela zerbait azkarra ez trazaketa azkar bat, hemen fijatu naiz gehiago, trazaketa horretan harrek e, sortzen duen ere testuran. Eta testurarekin ere baliatzen dutzen erereelaana, E, hau da, kolorea eta testura esango nuke gainentzen direla alan honetan eta gauza bera, oza, puskatxo bat hartuko bagenu uos edo edo, noski horrela urkeztuta denek ikusiko gute seguraski baso bat ez, baina agian ibilbidea e, ikusi ez duen inork esan dezake zerbait abstraktua dela edo hortan habil. Bai. Ez dakit horren deskikatu nahi ze, baina pizka hortan habil mm. joku horretan edo lupa horretan. Engaldera ekuriositate, eh, bai. eh, urdina, eh, eh skuadronetan eh, presentzia nabarmena du, baina zer eh, zer bilatzen zenun edo zer adierazena izan zen eh, horrekin. Kontrastea. Kontrastea, ados. Bai, bai, bai, mm. bestela badiru izango litzateke dena igual eh, monotonoa edo mm -hmm. dena bat tabierdu kontraste horre fondoa ez dut jo em, hemen pixka galdu nahi noen ja perspektiba baina bai. nik sartzen dut pizkat, ez? Bai, bai, bai. Eta orduan fondo horrekin fondo hori markatzeko ba kontraste bat e, sartzen dut bai, eskatzen zidan, konposak eta aldetik. Uh -huh. Bueno, esango dugu aipatutako ditugun lanak eta larre itzien iburuko e, informazioare hor bueno, e, interneten orkitu daiteke la eta jotzeko dugu baitaren gure eh, podcast eh, honetan elbidea eta Mai. bueno ba lasaiego lanak ikusteko Mai. aukera badago Ezekite, aipatu ditugun lan haue, baina beste batzu baitare argitaratuak dituzu bertan, jasotzen dituzu edo... Bai, badu denetarik egia bai. da formalizatu beharko bai. nukela eta pixka de, de, kajon desastredak atela mm. tein beharko nukela ja ondo jarri eta hori. Baina bai, e, bueno, eurrein hau da azkeneko proiektuan abien gaia, baina gai ezberdinak landu lan du ditut, eh, lan du dut asko gizagorputza eta batez ere makumearen gorputza, badu dalako horre mm. ere borroka, latza ezakitu, arruko borroka, erakartzen hauen gaia, eta gero ere e, e, iriko paisaia ere landudet eixente. Iru hmm. gai horretan esango nuke batez ere eman dudala bizitza bizitzaurengoz hmm. ezmargotzen bai. Bukatzeko, eh? atala artistikoa eh, aipatu dugu, azpimarratu dugu, Baina e, atal akademikoa baitaren ekonomike nuke gutxenez, bueno, ba, kronika honetan baitare aipatzea, ah, es? Badakigulako, bueno, zu irakaslea zara, marrasketa irakaslea zara, Dari. eta zure ikasleak baitare ba, kronika hau, podcast hau jarraitzen dute. bat horako esperientzia da, zuritzako, ba, bueno, atal hori, es? Atal akademik hori baita. Ba behira oso aberatxa itort. Zegia da, e, artista askotan egiten duguna, edo bueno, neri pasatzen zaidan abeintzat, askotan e, estudioan sartzen malinbazara, badirudi sartzen zaidan burgui batian, eta ez hortik kanpora bizitzarik edo <laughs> zua zabiltza zurrumbilo hortan eta behar da ikustia. Eta neri e, badaramat amabost urte ezkuntzan, nikarrera bukatu eta urte betera ja, jarri nintzen irakasle. Ba, bueno, Egia esan, beti gustatu zaitelako erakustia, baina gero ere ba, ba behartu eta pixka bat, bai, bai, bai. dirusarrera finko bat eta nire lientzoak eta olioak eta erosteko aukera eta latza. Ba, Sin intzelarik e, klase maten konturatu nintzen, e, benetan maitenuela ikasleen gan jasotzen dudan hori ez? Saiatzen zara gauza txiki batzuk e, erakusten, ibili e, naiz D BHen, baina ibili e, naiz ere batxeek artistikoan hemen pi arrojaan urtetan. eta jo asko ikasten da, ze azkenean e, da beste ikuspegi fresko bat, askotan ez diote beldurrik eta ikusten dute horre hortik ere tira daitekeela ta batzuetan pistak eta gauzak ikusten ditudela eta gero oso eskertuak direla, ez? Ikasleak egiten duten gauza txiki horretan, eh, bai ez? Polit bat ateratzen denean nola, nola estimatzen duten eta gero asko gustatzen zait ba beraiekin Erkarlanean ibiltzea. Esaterako bai. irudiak eta margotu ditud denean eta oren 14. DB-koekin, 3 margotuko dugu orma hiru bat eta jo, nola sartzen diren bete betean lanean eta benetan lan politak egiten dutuztela eta esan diute aberatsa, esango nuke, e, irakaskuntzaren aldetikan arte munduan plastika edo edo marrazketa artistikoa bolumena tokatzen dena ematea e, aberatsa dela artista uh -huh. bantezat. Bai hitz hoiekin gelditzen gara Larraitz. Eh, ba, pa mi esker eh, gurean izotegatik gaurkoan milesker bai zuei aitort